Bilbo, en hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien Första delen, en oväntad bjudning I en håla under jorden bodde en hobbit Inte en otäck, smutsig, fuktig håla Full med maskar och kryp och dävenlukt. lukt Inte heller en torr, kal, sandig håla Utan något att sitta på eller äta det var en hobbithåla, och alltså var den hemtrevlig. Den hade en fullkomligt rund dörr, som en hyttglugg, målad grönt och med ett skinande gult mässingsantag precis på mitten. Dörren ledde till en rörformad hall, som en tunnel, en mycket trivsam tunnel utan rök, med paneler på väggarna och mattbelagt tegelgolv, med blankpolerade stolar och en massa krokar att hänga hattar och rockar på. Hobbiten tyckte nämligen om att ha främmande Tunneln gick långt in i kullen Inte alldeles rakt men nära på Och många små dörrar ledde till den Först på ena sidan och sen på den andra Hobbiten behövde inte springa i några trappor Sovrum, badrum, källarutrymmen, skafferier En hel mängd Och garderober Han hade hela rum avsedda för kläder Kök, matsalar Allt fanns på samma våning Ja, i samma korridor. Alla de bästa rummen låg åt vänster från ingången räknat. Det var nämligen de enda där det fanns fönster, djupt liggande fönster som vette mot trädgården och ängarna bakom den på sluttningen ner mot floden. Denne hobbit var mycket välbärgad, och han hette Bagger. Släkten Bagger hade bott i trakten av kullen så länge man kunde minnas. Baggarna ansåg så mycket hyggligt folk, inte bara för att de flesta av dem var rika, utan också för att de aldrig hade några äventyr för sig eller gjorde något oväntat. Det var onödigt att fråga en bagger om något, för man visste alltid på förhand vad han skulle svara. Det här är historien om hur en bagger upplevde ett äventyr och gjorde och sa fullkomligt oväntade saker. Han kanske miste sitt anseende bland grannarna på kuppen, men han vann... Ja... Vi ska så småningom få se om han överhuvudtaget vann något. Mamman till vår speciella hobbit. Jag var är en hobbit förresten? Jag antar att det behöver förklaras nu för tiden, eftersom hobbitarna har blivit sällsynta och skygga för de stora, som de kallar oss. De är små varelser, mindre än dvärgarna och utan skägg, men betydligt större än lilleputtarna. Det finns så gott som ingen trolldom hos dem, utom det slags vanliga vardagstrolldom som hjälper dem att försvinna tyst och snabbt när stort, dumt folk som du och jag kommer klumpande, bullrande som elefanter så att det hörs på ett mils avstånd. De har anlag för kalaskula, klär sig i klara färger, mest grönt och gult, går inte i skor därför att deras fötter är försedda med naturliga lederskjulor och tjockt, varmt, brunt hår, av samma sort som de har på huvudet, krulligt. Vidare har de långa, flinka, bruna fingrar, godmodig uppsyn och ett djupt, mustigt skratt, särskilt efter middagen som de äter två gånger om dagen om de kan. Nu vet du så pass mycket om dem att vi kan fortsätta. Som jag sa så var mamman till denna hobbit, det vill säga Bilbo Bagger, den berömda Belladonna Tok, en av de tre framstående döttrarna till gamle Tok, huvudmannen för de hobbitar som bodde på andra sidan vattnet, den lilla floden som rann vid kullens fot. Det påstods alltid att en eller annan av släkten Tok hade gift in sig en alvfamilj. Säkert är i alla fall att det fanns något hos dem som inte var helt hobbitartat. Och allt emellanåt gick någon av den tokska klanen och hade äventyr för sig. Han försvann då helt diskret och familjen tystade ner saken. Men faktum kvarstod att tokarna inte var lika respektabla som baggrarna, Även om de utan tvivel var rikare. Inte för att Belladonna tok någonsin hade några äventyr för sig sedan hon blivit fru Bungo bagger. Bungo, det vill säga Bilbos far byggde åt henne den flottaste hobbithåla som stod att finna nedanför kullen. Och där stannade de i alla sina dagar. Fast en Bilbo, deras son, uppförde sig och såg ut precis som en andra upplag av sin rejäl och välbärgade far, hade han oärvt ett besynnerligt drag från det tolska hålet, något som bara väntade på ett tillfälle att bryta ut. Tillfället kom inte förrän Bilbo Bagger var vuxen, omkring 50 år och bodde i den vackra hobbithåla som hans far byggt den som jag just beskrivit alltså inte förrän han hade blivit orubbligt stadgad efter vad det såg ut En morgon, för länge sedan när Bilbo Bagger stod i dörren efter frukosten på väg ut i handen höll han en ofantigt lång träpipa Ja, för hobbitar tycker mycket om att röka och är experter på att blåsa rökringar. Nå, alltså. Bilbo Bagger var just på väg ut i trädgården för att röka sin pipa och blåsa rökringar. När det hände sig att Gandalf kom gående. Gandalf. Om du också bara hade hört hälften av allt jag har hört om honom. Så skulle du ha väntat dig vilken märkvärdig historia som helst. Och det skulle Bilbo också ha gjort om han känt igen honom. Men Gandalf hade inte varit i trakten av kullen på evigheter Faktiskt inte sedan hans gamle vän Tok dog Och hobbitarna hade nästan glömt bort hur han såg ut Han hade varit långt ovanför kullen Och bortom vattnet Ända sedan de alla var små hobbitpojkar och hobbitflickor Så Bilbo såg inte alls att det var Gandalf som kom Vad han såg var en liten gubbe med stor spetsig blå hatt Lång grå mantel en silverstickad halsduk över vilken hans långa vita skägg gick ända ner till midjan och drygt det. Och så ett par kolossala svarta stövlar. God morgon. Vad menar du? Menar du att du önskar mig en god morgon eller menar du att det är en god morgon? Eller menar du att du känner dig god denna morgon? Eller menar du att det är en sån morgon då man bör vara god? Ja va? Alltihop. Det är till exempel en mycket fin morgon för en pipa tobak i det fria. Om du har en pipa på dig så slår det ner och röket stopp med mig. Vi kan ha en liten tävlan i att blåsa rökringar. Ha. Titta. Mycket vackert. Men jag har inte tid att blåsa rökringar idag. Jag letar efter någon som kan delta i ett äventyr som jag håller på att ordna. Men det är märkvärdigt svårt att få tag i Skulle tro det. I de här trakterna Vi är ett mycket stillsamt folk Och vi vill inte ha några äventyr Sådana besvärliga, otrevliga saker Man kommer bara för sent i middagen Nej, här i trakten lär du inte hitta någon som vill vara med om sånt Titta Som sagt, vi vill inte ha några äventyr här God morgon det var väldigt vad du använder. God morgon på många sätt. Nu menar du att du vill bli av med mig och att det inte blir en god morgon för förrän jag har gett mig iväg. Nej, nej, inte alls kära du. Tror inte det. Få se, jag tror inte jag har reda på ditt namn. Visst har du det. Lika väl som jag har reda på ditt namn, Bilbo Bagger. Visst känner du till mitt namn fastän du kanske inte minns att jag hör ihop med det. Gandalf. Jag är Gandalf. Och Gandalf är jag tänka att jag skulle bli sagt god morgon åt som om jag vore en kringstrykande knappförsäljare och det av Belladonna tog son till på köpet Gandalf Gandalf du store tid det är väl inte trollkaren Gandalf han som gav gamle tok ett par förtrollade manchettknappar av diamant som kom på plats av sig själva och som inte gick ur en man befallde det det är väl inte den Gandalf som brukade berätta såna underbara historier om drakar och troll och jättar. Han som gjorde såna utomordentligt tjusiga fyrverkerier. Åh, oh, firverkerierna! gamle tog brukade ha det på midsommarafton. Strålande, de slog ut som stora liljor och lejongap på guldregna väld och svävade omkring i halvdunklet hela kvällen. I all sin tar. Gandalf! som lockade så många stadiga pojkar och flickor att försvinna ut på alla möjliga galna äventyr från att klättra i trä till att gömma sig ombord på fartyg som seglade till andra sidan. Ja, du milde, på den tiden var det riktigt spännande. <hör> jag menar, du ställer till en faslig oreda här i trakten på den tiden. Jag ber om ursäkt, men jag visste inte att du fortfarande var i farten. Och var skulle jag annars vara, menar du? Nåja. Det glädjer mig att du kommer ihåg mig Åtminstone tyckte du bevara mina fyrverkerier i ljusminne. minne Och det är ju i alla fall alltid något För din gamle morfar tog skull Och för salig skull Så ska jag faktiskt ge dig det du bar om Ursäkta, men inte har jag bett om något Jo visst har du det Två gånger till och med Vad har jag då bett om? Om ursäkt Jag ger dig det Och inte nog med det Jag ska till och med gå så långt Att jag skickar ut dig på det där äventyret mycket roligt för mig och mycket nyttigt för dig. Och inkomstbringande. Om du nu kommer ifrån det med livet i behåll. Ursäkta, tack. Men jag vill inte ha något äventyr alls. Tack så mycket. God morgon. Kom gärna och drick te med mig när du har lust. Imorgon kanske. Kom gärna imorgon och drick te. Jag gör ju. Jaha, nu har jag bett honom komma på te, det var väl onödigt. Och och imorgon också, oj, oj, oj. jag måste ha min en kaka och kanske något lite att dricka ovanpå all den här förskräckelsen. Tänka sig Gandalf, trollkarren och på te, imorgon redan, Gode Gud hjälp, ta bort honom. Gandalf stod fortfarande kvar utanför dörren och skrattade länge men tyst. Efter en stund steg han fram och ristade med brodden på sin stav ett konstigt tecken på hobbitens fina gröna ytterdörr. Sen steg han iväg, i samma ögonblick som Bilbo avslutade sin andra kaka, och började tro att han lyckligen hade sluppit undan alla äventyr. Dagen därpå hade han nästan glömt bort Gandalf. Han var dålig på att komma ihåg saker, ifall han inte antecknade dem i sin skrivbordsalmanacka. Så här, onsdag, Gandalf, te. Igår hade han varit alltför förvirrad för att tänka på något sådant. Strax före tedags hördes en gäll ringning på dörren, och då mindes han. Han rusade iväg och satte på kastrullen, placerade en extra tekopp och ett par kakor till på brickan och sprang till dörren. Ursäkta att du fick vänta, skulle han just till att säga, när han upptäckte att det inte alls var Gandalf. Det var en dvärg med ett blått skägg instucket i ett guldbälte och mycket klara ögon under den mörkgröna hettan. Så fort dörren öppnades trängde han sig in, precis som om han hade varit väntad. Han hängde kappan med capuchong på närmaste krok och sa med en djup bugning. Dvalin till din tjänst? Bilbo, baggr, mjuka tjänare, sa hobbiten, allt för överraskad för att komma med några frågor just då. När tystnaden som följde började bli besvärande tillade han. Jag skulle just dricka te. Varsågod och kom och gör mig sällskap. Han sa det lite stelt, men det var vänligt menat. Och vad skulle du ha gjort ifall en objuden dvärg hade kommit och hängt sina ytterkläder i din tambur utan ett ord till förklaring? De hade inte suttit länge till bords. Nej, knappt hunnit till tredje kakan. När det återringde på dörren, nu ännu ljudligare. Ursäkta mig, sa hobbiten och gick till dörren. Ja, så du kommer äntligen. Vavan ämnade säga till Gandalf den här gången. Men det var inte Gandalf. Istället stod en till synes mycket gammal dvärg på yttertrappan, med vitt skägg och klarröd luva. Också han kilade in så fort dörren öppnades, precis som om han vore bjuden. Jag ser att de har börjat komma redan, sa han när han såg att Dvalins gröna luva hängde där. Han hängde sin röda på kroken bredvid och sa med handen på bröstet, Balin, till er tjänst? Det tackar, fick Vilbo fram. Det var inte precis den rätta frasen, men han blev så svårt förvirrad när han hörde, de har börjat komma redan. Han tyckte om gäster, men han ville gärna vara bekant med dem innan de kom, och han föredrog att inbjuda dem själv. Nu slogs han av en fasans tanke att kakorna skulle ta slut. I så fall måste han som var värd och visste sin plikt och gjorde den hur pinsam den än var, bli utan. Stig in och drick lite te. Han måste dra djupt efter andan innan han kunde säga detta. — Lite öl skulle passa mig bättre, om det gör min herre detsamma, sa Balin med det vita skägget. Men jag har ingenting emot några kakor. Kumminkakor, ifall det finns. — Massor, hörde Bilbo sig själv säga till sin överraskning och fann sig i väg till källaren för att fylla en stor mugg öl och sen till skafferiet för att hämta två fina runda kumminkakor som man hade bakat samma eftermiddag för att ta till nattmat. När han kom tillbaka satt Balin och Dvalin vid bordet och pratade som ett par gamla vänner. Ja, de var i själva verket bröder. Bilbo satte ner ölet och kakorna framför dem när det återhördes en juliringning på dörren och så en till. Nu är det säkert Gandalf, tänkte han, när han flåsande skyndade bort i korridoren. Men det var det inte. Det var två dvärgar till, båda med blåa luvor, silverbälten och gula skägg. De bar på var sin verktygsväska och spade. In skuttade de så fort dörren gick upp, och Bilbo blev knappast förvånad längre. — Vad kan jag stå till tjänst med, herrar dvärgar? sa han. — Chili, till en tjänst, sa den ene. — Och fili! Tillade den andra Och så svepte de båda av sig sina blåa hettor Och bockade sig Till er tjänst Och era familjers Svarade Bilbo Som den här gången inte glömde att vara artig Dvalin och Balin har redan kommit Ser jag, sa Chili. Låt oss blanda oss med mängden Mängden, tänkte Bagger Det låter inte trevligt Jag måste faktiskt sätta mig ner och samla mig ett ögonblick Och ha något att dricka Knappt hade han tagit en klunk i hörnet medan de fyra dvärgarna satt runt bordet och pratade om gruvor och guld Bråk med orker, drakars härjningståg och en massa andra saker som han inte förstod och inte ville förstå Eftersom de föreföll allt för äventyrliga Då klockan ringde igen Klingeling Som om någon stygg liten hobbitpojke försökte dra i tu klocksträngen Det kommer visst någon, sa han och blinkade Det kommer visst fyra, så som det ringer, sa Fili. Förresten såg de en bit bakom oss när vi gick hit. Den stackars lilla hobbiten satte sig ut i hallen, lutade huvudet i händerna och undrade vad som hade hänt, vad som skulle hända och om de alla tänkte stanna till kvällsmaten. Så ringde klockan igen, högre än någonsin, och han var tvungen att springa och öppna. Det var inte fyra när allt kom omkring, utan fem. Det hade kommit ännu en, medan han satt och undrade i hallen. Han hade knappt tryckt ner dörrhandtaget förrän de alla var inne, bugade och sa till er tjänst, den ene efter den andra, Dori, Nori, Ori, Oin och Gloin, heter de. Inom kort hängde två mörkröda luvor och en grå, en brun och en vit luva på krokarna, och de marscherade in med sina breda nävar instuckna i silver- och guldbälterna för att sluta sig till de andra. Det hade redan blivit nära på en mängd. Några ropade på öl och andra på porter. En ville ha kaffe och alla ville de ha kakor. Hobbiten hade alltså fullt upp att göra ett tag. En stor kanna kaffe hade just satts i den öppna spisen. Kumminkakorna var slut och dvärgarna hade tagit i tur med en omgång fransk bröd med smör på när det hördes en knackning. Inte en ringning utan ett kraftigt ratatata på hobbitens fina gröna dörr. Någon bultade på den med en käpp. Bilbo rusade genom korridoren, mycket ond och totalt virrig och stirrig. Detta var den tokigaste ondsta han hade upplevt. Han ryckte upp dörren, och de ramlade in allihop i en hög. Flera dvärgar, fyra till. Och bakom dem stod Gandalf, lutad på sin stav och skrattade. Han hade gjort ett riktigt fult märke på dörren. I förbegående hade han också tagit bort det hemliga tecken som han satt dit föregående morgon. Ta det lugnt, ta det lugnt, sa han. Det är inte likt dig, Bilbo, att låta goda vänner vänta utanför och sen smälla upp dörren som en knallpulverpistol. Får jag presentera bifer, bofer, bomber och i all synnerhet Torin. Tillhör tjänst av bifer, bofer och bomber där de stod i rad. Så hängde de upp två gula luvor och en blekrön jämt en lång himmelsblå med silvertofs. Den tillhörde Thorin, en kolossalt förnämd värj. Jag har faktiskt varit den stora Thorin Eken sköld i egen hög person. Och han tyckte inte alls om att falla platt på Bilbos dörrmatta med bifer, bofer och bomber ovanpå sig, Häll som bomber var oerhört fet och tung. Men stackars här bagger bad om ursäkt så många gånger att thoren till sist muttrade för all del och slutade se för grymad ut. Ja, nu är vi här allesammans. En riktigt glad skara kan jag se. Jag hoppas det finns någonting klar att äta och dricka Som sagt, jag skulle just till att dricka te Till? Nej Nej, jag tar hellre lite rödvin Jag också Rödvin? Jaha, ja, ja visst Och hallonsfylt och, och äppelkaka Och köpa det och ost Äppelkaka, ja, jo då Och mera och öl Och mera kumminkakor Mera visst, visst Åh, jag de armastackare. De länsar skaffereget. Kaffet är slut! Jag ska hämta! Och ägg också, i det buss. Och ta fram den kalla kycklingen och tomaterna. Tomaterna? Ja, visst, tomaterna. Han känner visst till mitt skafferi lika bra som jag själv. Få se. Vänta. Ja. Kumminkakor och hallonsylt. Hallonsylt. Ja, visst, jag viskar mera öl, mera öl, ja, och sallad och kyckling. De äter med ur huset, jag hoppas de inte stannar länge till. Vänta nu, rövin och Gandalf, Under där Torin. Hur blir det med kaffe? Strax, strax. för benade dvärgar, Därför kommer de inte och hjälper till? Till en tjänst, Passa äggen i så dukar vi fram. Ja, det gör vi. Gandalf presiderar vid bordet med de tretton dvärgarna runt omkring sig. Medan Bilbo satt på en stol vid brasan, knaprade på ett kex, hans aptit hade försvunnit totalt, och försökte se ut som om allt detta var fullkomligt i sin ordning och inte ett dugg äventyrligt. Dvärgarna åt och åt och pratade och pratade, och tiden gick. Till slut sköt de tillbaka sina stolar- och Bilbo gjorde en ansats att samla ihop tallrikarna och glasen. Äh, ni stannar väl till kvällsmat allihop? Naturligtvis. Och... och ännu längre. Nej! Ja, vi blir inte klara med den här historien för en sent ikväll. Och först måste vi ha lite musik. Duk av nu! Var på dvärjarna rusade upp och staplade allt i stora högar. Så marscherade de iväg utan att vänta på brickor- och balanserade på ena handen Travar av tallrikar Med en flaska på toppen Medan hobbiten sprang efter dem Och nästan skrek av förskräckelse Snälla ni var försiktiga Snälla ni besvärar inte Jag klarar det själv Men dvärgarna började bara sjunga Släng vart fat så det blir spräckt Trubba kniv och buckla sked Då blir vagger högst förskräckt Panga glas och flaskor med Skär i duken Kliv i flott Häll ut mjölk i skafferit. Skvimpa vin och spill kompott. Kasta korvar hit och dit. Släng porslinet i en kastrull. Fiska upp det med en påk. blir något kvar, så rullar rull rullar runt i Bilbos kåk. Detta avskyr Bilbo mest. Var försiktig, kära gäst. Naturligtvis gjorde de ingenting av allt detta förskräckliga. Utan allt blev diskat och insatt med blixtens fart. Medan hobbiten snurrade runt, runt, mitt i köket För att försöka se vad de tog sig för Sedan gick de in igen Och fann Torin rökande en pipa Med fötterna på braskallret Han blåste ofantligt stora rökringar Och när han sa till en ring att gå någonstans Så gjorde den det Vart som helst Upp i skorstenspipan Eller bakom klockan på spiselhyllan Eller under bordet Eller runt, runt i taket men vart de än tog vägen var de inte tillräckligt kvicka för att komma undan Gandalf. Puff, skickade han i vägen mindre rökring från sin korta lerpipa genom var och en av Torins ringar. Då blev Gandalfs rökring alldeles grön av förtjusning över skämtet och den vände tillbaka för att sväva över trollkarens huvud. Han hade redan ett mål av ringar kring sig, och det kom honom att se direkt trollskupt. Bilbo stod stilla och tittade på Han älskade rökringar Och så rådnade han när han tänkte på Hur stolt han hade varit igår morse Över de rökringar som han sänt iväg Med vinden över kullen Nu var det musik, ja Satorin Ta fram instrumenten Fili och Fili rusade efter sina väskor Och kom tillbaka med små fioler Dori, nori, ori Tog fram flöjter någonstans inifrån sina rockar Och bomber hämtade en trumma från hallen Också bifer och bofer gick ut, och de kom tillbaka med klarinetter som de haft stående bland promenadkäpparna. Dvalin och Balin kom tillbaka med altfjoder, lika stora som de själva, och Torins harpa insvept i en grön duk. Det var en vacker, förgylld harpa, och när Torin rörde vid strängarna började musiken med ens. Så plötsligt och ljuv att Bilbo glömde allt annat– och sveptes bort till mörka länder under främmande månar, långt bortom vattnet, och mycket långt från sin hobbithåla, nedanför kullen. Mörkret fyllde hela rummet, och skuggorna drunknade, och fortfarande spelade dem. Plötsligt började en, och så en annan att sjunga, medan de spelade. Det var dvärgarnas mörka, djupa sång, från deras urgamla hem i djupet. Här kommer ett brottstycke av den. Om den nu kan likna sång utan musiken till. Till djupa valv vi bryta upp. Långt bortom stup och dimhöljd topp. Fön dagen gryr. Att återfå vår skatt. Som draken ruvar på. Forntida första. Alvers kung. Har format glimmande och tung sin skatt. Och tvingat dagens sken. Att bo i svärdets ädelsten Från furan högt på fjällets krön I storm i natt det ett stön Röd brann en eld Och trädet stod likt facklan Flammande i blod I dalen genjöd klockors klang Och blek var man från bänken sprang Som elva drakens raseri Ej bräckligt hus, ej borg stod bi Och berget rök i mångelans stod. Och hörde domen gå. Sin sal han flydde, föll och dog För drakens fot i månklar skog. Långt bortom berg och stup Till gamla grottors mörka djup För dagen gryr vi måste dra Vår glömda skatt vi vill jag ha. Medan hon sjöng kände hobbiten kärleken till sköna ting välla upp inom sig. Ting gjorda med händers flit, med list och trolldom. Det var en häftig och svart sjuk kärlek. det begär som bor i dvärgars hjärtan. Så vaknade något tokigt till liv inom honom. Och han längtade efter att få gå och se de stora bergen, höra furorna och forsarna, utforska grottorna och bära svärd istället för promenadkäpp. Han såg ut genom fönstret. Stjärnorna lyste på den mörka himlen ovanför träden. Han tänkte på dvärgarnas juveler, glimmande i mörka grottor. Plötsligt flammade en låga upp i skogen på andra sidan vattnet. Antagligen någon som tände en stockbrasa. Och han såg för sitt inre drakar på plundringståg gå till anfall mot hans fridfulla kulle och sätta allt i brand. Han rös. Och helt hastigt blev han åter den vardagliga herr Bagger i Baggers hus nedomkull. Detta var första delen av Bilbo, en hobbits eventyr av J.R.R. Tolkien, i översättning av Brittke Hallqvist. Radioarrangemang Evan Storm, regi Stefan Olsson och tekniker Erik Winlöv. Producent Inga Lillingren. Vi hörde som berättade Jörgen Sederberg, Bilbo var Håkan Särner och Gandalf Evan Storm.